Ràdio Trama El 91.4 De l'FM Molt bona tarda família Ara mateix és un quart de vuit D'aquest 16 de juliol del 2015 Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes A una nova edició L'última de la temporada la 164-ena Del Pim Pam Pum El programa de música combativa De Ràdio Trama Que cabrons que ja comencen rient de mi perquè vinc amb ressaca i se m'alengua a la trava. El Ricky aquí rient de mi, bueno. Això és el Pim Pam Pum. No, no, no. És una nova edició, el programa de música combativa de ràdio trama. Aquí en directe, en rigorós directe dels estudis des dels estudis de Can Capablanca. Començarem com sempre fent un, un recull de presentació de, de la gent que tenim a la taula. El primer que presentarem és el, el, el borinot que reia de mi perquè me'n trampo i se me va la llengua i se me trava. i i és el Ricky, el nostre company Ricky, el mestre de tecles, el que no ens pot faltar mai, el que ens ho arregla tot i el que fa que això funcioni, de debò, el que fa que tot això us arribi a vosaltres. Què dius, Gopo, com estàs? Eh, trobes a faltar el pollastre i fer le, el allò que fèieu... Va bé, va bé, els exercicis aquests. Doncs molt bé, família, aquí amb l'últim programa de la temporada, com deien. I bé, doncs... Pues... Ens agafa el d'estiu. Els que puguin a disfrutar-lo com uns camells, eh? Deu. Mi amor, ho sabe. A la seva banda, al seu costat, tenim el goig i tenim l'orgull de tenir avui aquí també un altre amic, l'Eric, que ens vindrà a presentar un projecte que tots dos ara us, us direm. Què passa, Ari? Com estàs? Hola, bona tarda. Pues molt bé, molt acalorat, però molt content d'estar aquí, com, com sempre. Fa, fa caloreta, la veritat és que fa caloreta. I a l'altra banda, el nostre compan de l'ànima, el nostre Manolo, el nostre amic de Barberà del Vallès, del, del casal de jove Sobriu Pas, que es porta els temes a més suculents. Que tal, guapo, com estàs? Bona tarda, penya. Molt bé. Eh, últim programa de la temporada, però s'ha de dir que, que aquesta temporada, temporada els hem eh? fet com, com xurros, eh? La veritat, no sí. la veritat és que sí. 164, estem doncs a 36 del 200, que, que en principi serà el març i que, bueno, que, que el farem coincidir amb l'aniversari d'aquí, de, de Can blanca del casari independentista i popular. O sigui que festa ens espera. S'espera una, una festassa bastant important amb, amb bandes que, que ja no toquen i potser alguna sorpresa més. Molt bé, eh, si us sembla bé, començarem el programa. Per a aquelles que no sabeu, sempre ho expliquem al començament. Eh, Uh, per a aquelles que no sabeu, és un programa de música combativa uh, que, que destil a diferents estils, com poden ser el hardcore, el, el punk rock, el rap, el rigui, l'esc, etc. I bueno, músiques amb, amb temàtiques antisexistes, anfeixistes anti anticapitalistes i, i algunes més. Avui és un programa especial perquè ens ve acompanyar l'Eric i el menoro. Que, que ens presentaran el, el nou projecte de para Cuina, Pensa, aquesta, aquesta agenda que tan tapatxoca fa, eh, agenda eh, per l'autogestió. Eh, enguany és, és així? Sí, per l'autonomia. Per l'autonomia, ah, jo sabia que segur que m'equivocaria. <ríe> això és, és la ressaca que no, no em permet així. Primer de tot, eh, primera pregunta, si obrim una, una miqueta de foc. Expliqueu-nos què és això de para Cuina i Pensa. Eh... Vale. Pues, eh, el Parc Unai Pensa és, és, és un projecte que va néixer l'any passat, aquesta és la segona gent que fem i bueno, és un projecte que va néixer molt de, de, de les ganes que teníem totes les que formem el projecte de, de, de fer alguna amb les nostres passions. No? Hi havia una gent, el Manolo que està aquí, la Lola que enquadernen, la Yvonne que és il·lustradora i sobretot aquí vam venir com les ganes de, de fer alguna cosa amb això i després ens vam anar incorporant altres com l'Alberto que, que fa moltes coses però entre elles és dissenyador i, i tenia ganes com de maquetar alguna cosa bonica i jo que m'agrada molt poder escriure i, estar, i jugar amb les paraules i llavors ens vam començar a trencar el cap i vam decidir fer un projecte que ens il·lusionés a, a tots. I així va sortir, no? Sí, va sortir bueno, Va sortir una nit de, de borratxera, <laughs> per què no dir-ho, eh, perquè estem al pim pam i aquí podem dir el que ens doni la gana. <laughs> així és? I, i rei ens vam començar a engrescar, a aliar i, bueno, i al final va sortir aquest primer para cuiner pensa que era l'agenda del, del Vallès agrosuficient que, que, bueno, que, que a part de, de l'agenda en, en si pues, incluïa informació sobre projectes que treballaven d'una manera o d'una altra l'agrosuficiència la, o l'autocupació la, des, de, des de la vessant més productiva no? I, i sorgia una mica de dir, so, estem al Vallès i i sembla que, que som no? a l'eststra ràdio de Barna això fa, fa peste, però, però no és veritat. No? Això fa aquí en Project Goig. I, I així vam anar incluint projectes. Va anar incloint un relat que va fer l'Eeri que era un comptete també que, que passava per tots els, els projectes, uns calendaris de, de temporada, un manual d'encodernació. I bueno, Ens vam anar liant Li Li i al final vam fer una agenda pues, de, de 250 pàgines. És una passada, passada l'agenda d'aquest curs, és una passada. Me més, més preguntetes. Doncs, uh, anem a veure la, la següent pregunta seria quines diferències uh, bàsicament trobarem entre, entre la, que, la que ja ha sortit, la que tenim del 2014-2015 amb la que sortir um, ara es diu quan sortirà a la que sortirà aviat, amb la del 2015-2016. a no són les diferències entre una agenda i l'altra? Sí, eh, bueno, les agendes, si ho està bé dir-ho, són, són d'any de gener a, des, a desembre. O si sigui, L'any passat serà el 2015 i aquesta serà 2016. Això mateix. I, I sortirà ara. De fet, estem en plena campanya del que queden 12 dies, des d'aquí. Si algú està interessat a veure o pot buscar el projecte i, i, i fer una aportació a Verkami o simplement mirar-s'ho i compartir-ho, si li sembla interessant i, i la les diferències bàsiques que hi ha, bueno, nosaltres teníem ganes de fer-ne una altra i hi havia coses que no, no ens agradaven de l'anterior, també vam tenir molt molt feedback va estar molt bé de tota la gent que, que va col·laborar amb el projecte i sobretot és que és més petita, una mica més petita i més portable, després que en lloc de tenir tants colors, que era molt bonic, haurà tres, és només a dos tintes, que, que llavors l'estètica canvia però nosaltres ens agrada molt com ha quedat, i, i després també que hi ha dos formats, o sigui, l'any passat segueix sent tot encadernat artesanalment, el Manolo us ho pot explicar millor, però hi ha un format que és amb, amb anelles i un altre amb llom rodó que és encara més bonic que l'any el el passat. Sí, bàsicament a, a nivell estètic i físic la, les diferències són, són aquestes. Hem, hem optat per fer una, una versió més, més econòmica que és aquesta versió d'anelles, també perquè volíem fer més, més tirada, després de, de l'any passat, que vam fer només 200, perquè no teníem capacitat de, de treball per, per fer-ne més. I va haver-hi molta gent que es va quedar sense. I llavors vam optar per fer aquesta versió de, bueno, més, més econòmica, per, perquè més penya se la pogués pillar, i així pues, poder fer més, més còpies. I a, a nivell de, de contingut, per mi una gran diferència és que l'any passat era l'agenda del Vallès Agrosuficient, que li, que li vam dir així, i aquest any l'hem titulat l'Agenda per, per l'autonomia". I això és perquè l'any passat ens vam tancar en el Vallès Occidental i aquest any ens hem volgut obrir i hem destacat aquest terme que és l'autonomia la, perquè volíem donar a conèixer diferents projectes d'arreu eh, que, que treballessin des d'una vessant en la què es fessin les coses per, per elles mateixes no? que Bueno, que siguin autònomes, que, i, és, i són projectes que, que, bueno, que han, han, han pillat les, la, les i les riendes. Això. Sí, d'autoocupació, de, de vida en comunitat, d'autogestió de la salut, de, en, en, entre els projectes tenim el, a l'espai de cuina i cultura can Capa Blanca els d'aquí de, el casal del casal els i i bueno, això és una, vull dir, ja projectes super canyeros, que pues de, de, de Vallbona, la la Fondona, eh, el Can Capa eh, Salut entre totes. Sí, i, i els de Mataró, al Can, Can Fogaroles de, de Mataró. Sí. I bueno, la veritat que són projectes molt interessants, que cadasco ha fet com la seva aportació, explicant el que fan i això i fins i tot alguns fent, fent una petita recepta. Ole. Amb el tema de les receptes, no? També hi ha una petita uh -huh. diferència. Sí, el, el, el, ara les receptes abans sí que eren exclusivament de, de cuina, no? De cuina de temporada, de receptes així que a nosaltres ens agradavam molt perquè igual tenien també com, com més a darrere, no? Que eren les que feien els nostres avis o algú ens van aportar projectes com els de l'hort del Càndid o coses que feien ells super bones. Pues, ens les van compartir i aquest any segurament també hi haurà alguna de cuina, però són més com receptes d'autogestió, que són una mica estrany, però per exemple les de les companyes de salut entre totes ens han fet una recepta de, de com autogestionar-se la salut. I llavors és una mica abstracta i una mica poètica, però també hi haurà una mica aquest punt de pues, pues això, com, com autogestionar-se coses o com construir coses més enllà de, de fer-te un plat, que al final també és algo que pots buscar per aquí, no? Vaja, que a part de d'agenda, és una eina que et serveix per per diverses coses. No? Mm. Mm. Sí, en aquest sentit, perdona, eh? no sé si no vas dir-ho. No, no, no. També eh, en la part aquesta dels relats, que l'any passat era com un relat que unia tots els projectes del Vallès, aquest any més aviat són, són com relats curts, independents, relacionats amb els mesos, que parlen de moments en què, en què la humanitat diguésim ha, ha tingut experiències d'autonomia. No? Pues, com a Oaxaca fa uns anys, com a Grècia fa uns anys i després coses també més antigues. Pues, pues doncs els esclaus quan a Sud-amèrica revelaven i es s'montaven les seves comunitats autònomes wow. i vivien al marge i, i doncs hem estat fent una cerca d'això i cada mes hi haurà un relat d'aquest estil. Interessant. Bueno, uh, més preguntes. Què és, el que, què és el que costa més i què és el que s'agrada més de, de fer? que vosaltres sou les persones que físicament algunes feu l'agenda, bueno, totes, físicament feu l'agenda, què és el que costa més i què és el que, diguem-ne, mol o més fer de, de l'agenda? Com us ho passeu millor i com us hoho passeu pitjor fent fent aquesta agenda <ríe> bueno, una de les coses que, que, ens, que costa perquè estem començant és el, és el finançament no? ah. Ara per ara hem, hem optat per, per les campanyes de, de micromecenatge. jo personalment penso que, que de cara al futur hem de, hem de'aboar per per no tirar de campanyes d'autofinançament mm. i, i poder fer projectes quan, quan els vulguem fer amb un remenent de pasta que tinguem por ahí. I, bueno, per mi el que més m'agrada és o sigui, ma, trobar-nos quan, quan ens trobem totes no? I, i ens passem hores de, de reunió xerrant sobre, sobre què farem i així, i després també el que més m'agrada és quan arriba a la meva part que és la d'enquaderna, no? perquè cadascuna com que fem una cosa diferent. Clar, jo, jo, jo coincideixo amb el Manolo que quan disfruto més és quan ens trobem i quan somiem també a lo gran, perquè això és com algo que anem fent però que volem fer més coses, no? ens agradaria com, com fer llibres i fer més històries i aquesta és la part que agrada més, juntament amb fer la part que t'agrada, no? ara a mi és fer els relats i tal, el Manolo serà enquadernar i després el que més costa, a part del finançament, per més... com... Com el tema del ritme, de trobar-nos, de tenir moments per dedicar-li tot el temps que volríem perquè clar no? seguim sent precàries, seguim havent de pagar lloguers, de, de, de viure salaàriament. I en el fonsaquest projecte el fem perquè a la llarga doncs, puguem mica en mica deixar de dependre d'aquestes coses i poder tenir el temps per fer realment el que, el que ens apassiona. Sí, de fet, vull dir una, per mi lo, lo més interessant i el que més m'ha agradat de, de començar amb, amb tot això és que en, ens han sortit la, la, les ganes de fer, fer algú més que, que de fet és una cosa que hem mig comentat en, aquest any a la, a la campanya, que és el, el, la creació del, del col·lectiu Bauma, que ah. va, va molt més enllà de, de, de lo que és la, la, la gent en si i, i vol ser una, una plataforma on, on puguem tirar endavant moltes més coses no? pues com, com això, com traducció de, de, de llibres, com ferent noves edicions, Eh, poder fer vídeo, poder fer... Bueno. In, inclús també tinc entès llibres antics que estiguin per exemple fets pols, eh, es poden reconstruir per dir-ho manera i que, mm -hmm. que, que quedi ben... Sí, jo, bàsicament per mi és, és una plataforma on, on cadascuna de, de nosaltres amb el seu pugui desenvolupar el que, que sap fer, no? Vull dir, pues, jo jo anco a anar i fer llibres però l'èric escriure o traduir o, o fer correccions mm -hmm. i així, no? i alhora no, tirant davant coses que ens facin il·lusió a totes, pues, com això pot ser, jo què sé, publicar un llibre que fa anys que no es publica o que no s'ha publicat mai en català, o, o ajudar, per exemple, a casals i moviments populars, a, pues, per exemple, si volen tenir un recull, m'ho invento, eh, però jo què sé, un, un recull de les activitats que han fet durant l'any i ho volen editar i tenir-ho guardat, doncs pues, pues fer coses d'aquest tipus. Que guapo. guapo. Sí, aviam. Que <laughs> guapo. Més fet. coses, més cosetes, què destacareu perquè per fer tant, tant, la, tant la primera que veu uh -huh. fer l'Agenda per l'Agrouficiència, sí. com aquesta per eh, us de l'autonomia, ho heu de fer amb un munt de col·lectius i amb un munt de projectes de, de, de la comarca i d'altres comarques. Què és el que destacaríu d'aquesta relació entre tants col·lectius eh, de cara cap a vosaltres, uh -huh. Què és el que més us, us ha agradat. Home, de cara a, de cara a nosaltres, sobretot l'any passat, aquest any també, però l'any passat que va ser el primer, per mi el més interessant va ser que vam anar en persona, conèixer el, a cada col·lectiu, vam fer visites, vam estar participant d'activitats que, que feien i, i per nosaltres va ser com un petit viatge pel, pel Vallès no? I, i, des, i després el, la xarxa que, que es va crear entre tot a, tots aquests col·lectius que, que treballaven de forma autònoma però, però que no es coneixien, no? I bueno, per mi això va ser la clau de... És com aglutinar-los, no? Sí. Clar, de, de fet, aquesta, aquesta és una, però per mi l'altra, molt, molt guai, és com... Com, com que va servir perquè creguessin xarxa entre ells, també. No? Hi havia projectes que no es coneixien i després va ser molt bonic, com el dia de la presentació, doncs, doncs que reconeguessin, que diguessin, ostres, doncs fem coses semblants, doncs podem col·laborar, no? vosaltres feu birra, nosaltres fem hort, no? pues, doncs, jo sé, podem fer històries junts i, i això per mi és de les coses més maques. També, que més ojalà aquest any també també vagi passant. Sí, sí. Eh? I tant. Molt bé, no sé si... Bé, bueno, no, no sé si volem dir alguna més, eh? No sé si volem afegir alguna cosa uh... més, ah, sí, una, una cosa més. Vale. Ho heu dit, eh? però jo, jo vull l'agenda, què faig? Vale. Ja per camí, imagina que arribo tard, què faig? Jo vull l'agenda. O sigui, heu de donar facilitats mm -hmm. perquè la penya es pugui pillar la vostra agenda. Com ho fem això? La gent que. La vol. ara mateix el més fàcil que més ens anirà molt bé per tal de que el projecte pugui sortir endavant és, és col·laborar amb la campanya de Verkami que bàsicament tu fas l'aportació dels diners que creguis o vulguis aportar i que totes les recompenses a partir de 10 euros hi ha una altra que és com, com diguéssim simbòlica de, de, de recolzament eh, a partir de 10 euros totes inclouen l'agenda llavors n'hi ha, ha una que inclou un sopa que en capa blanca per cert hi altres que inclouen cerveses de pitecos, hi ha samarretes, hi ha històries però això ara mateix és la via més fàcil i que a més a nosaltres ens aniria molt bé perquè surti el projecte endavant. A part, després la nostra intenció és que si tot va bé i aconseguim posar els diners que necessitem, després pugueu trobar-la a, a punts de venda que ja especificarem. Molt bé. Molt bé Donc eh, penya ja ho sabeu tothom entra tot donc entra a aquest barcami del para cuina i pensa a pillar gende s apun pala que encara encara queden dies però encara fa falta que, que l'agència afegei però amb bueno, tota la il·lusió i convençudes de que, de que el projecte tiraran endavant perquè és un tros de projecte com ja ho va ser el curs passat l'any passat perdó i un bueno, a mi si... no no, no. No. m'agradaria, si, si us ve de gust, llegir-vos un, una frase de, que, que surta un relat, que és una cita d'un llibre que, que el Manolo i jo com a mínim som molt fans, que és com, com s'introdueix el relat del, del Juliol, que parla de les revoltes cantonals que va haver aquí fa un parell de segles, i, i és de la Úrsula Le Guin, és dels desposseïts, i diu així. Diu, no posseïm res més que la nostra llibertat. La nostra única llei és el principi de suport mutu entre individus. No tenim més govern que al principi de la lliure associació. No tenim estats ni nacions. No tenim presidents ni primers ministres. Ni cacics ni generals. No tenim caps ni banquers. No tenim impostos, ni caritat, ni policia. No tenim soldats ni guerres. No tenim pràcticament res més. No som propietaris. Som compartidors. No som pròspers. Ningú de nosaltres és ric ni poderós. Re, em feia il·lusió llegir-vos-ho wow. que m'agrada molt. Grandíssima, grandíssima aquesta frase. Eh? De on has dit que la traies? És d'un llibre d'Ursula Leguin, que és una Ursula gran escriptora, i el llibre es diu Els Desposseïts. No està traduït al català, està en castellà només. Molt bé. Molt guai. Una, una gran il·lusió haver tingut avui el projecte de Pare, Quina i Pensa amb, amb nosaltres aquí al Pim Pam Pum, a l'últim programa de, de la temporada. Estarem molt a sobre, són uns amics, són unes amigues, estarem molt a sobre perquè tot vagi rodat i, i el gener, sembla que és agenda nova. Eh que sí. Molt bé, molt bé. Doncs, uh, si us sembla ja, comencem a tirar-li una mica amb el programa que, que ve carregadíssim, carregadíssim de tema zaranga, no es parlaven el primer per obrir foc, em sembla que és el Ricky el que ens al tira. Sí, vinguo, vinguo i vinc una mica d'estiuet, eh? xo... vinc desencaixat. Ja veureu sí? que els, per <laughs> que en coneixeu, això tireu, això ha tirat el Ricky? <laughs> pues sí, pues sí, venga, és la Ro... Ros... Rosalén, Rosalén, Rosalén, Rosalén. Rosalén una noia d'Albaceta i real, el 2013 va treure un, un disc que es diu com, a, com es deia, ehm, Con derecho a punts suspensius, a... I el tema que porto es diu Saltan chispes i espero que us agradi molt. Per començar, Saltan chispas mis dedos contra el papel Lo confieso, no puedo disimular Cuando parpadea el brillo en mis ojos Y se arquean las cejas que empapan con fuerza El sudor que recorre sin perder Ni un segundo cada esquina de mi piel Lo confieso, no me aguanto en soledad Necesito que me rocen los demás Duele Yo me siento tan pequeña y me enfado, me enrabierto, me cabreo, pierdo cierta compostura, quiero todo siempre aquí y ahora y no sé ni por dónde empezar. Que se huele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en la comisura de tanto reír. que todo irá bien que me eches de menos que la vida me quiera bien. demasiado que observar lo confies no puedo disimular quiero mantener las miradas que cruzan y pensar que puede haber detrás de los rostros que se dan sin parar a imaginar de dónde vienen los quejidos del penar reconozco que ya ni me conozco busco el fondo indeciso oscuro y hondo duele de mis manos e insisto y resisto, no desisto, quedan toallas prefijada, saco pecho y clave los dientes, el sendero ya comentó. Que se vuele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo, que salgan arrugas en la comisura de tanto reír.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 Vesos que te escribo pa' que ignoren los teclados que me acercan a tu voz. Que se vuela el miedo que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas de la comisura de tanto reír. Gispes. Saltant xispes, saltant xispes, saltant wow. xispes. Uau, que bonica. Sí, no? bonica. T'ha començat així estiuet, no?, una sí. mica d'alegria. Sí, sí, vens, vens totalment girat avui, no, no sé què has fet al fantós fric aquest, que Han deixat sal, han fet sal, han fet saltar xispes per allà o què? no guapíssima la proposta per diola del mestre Tecles, del, del nostre amic Riqui. Ara ens sembla que, que tiro jo el següent tema. És una, banda, és una banda que tinga el ple de, de, de dir que és la primera vegada que passen per aquí, és un, és un grup novell, és un grup que fa poc que que s'han posat, però que que ja apunta molt alt. Directe des de la mina incombustible del País Valencià, grup de rap de Pego, el País Valencià en bases electròniques i pinzellades de drum and bass i breakbeat, són al Jordi Caselles, eh, l'Àngel Hortolà i el Manu Toledo. Són els entre parèntesi i porta un tema que, està, que és el primer single del seu EP Funambulisme d'aquest 2015 i s'anomena Mira la misèria. Eren complex d'aterratge, passeig guiat per el trist museu del terror. Som un punt en roig en la guia dels de la foscorce. Comportament oprimit, sabotejat sense pudor. Articles cremats a l'esquena del poble, sempre empitjorant l'economia del pobre. Estranyes que fan al dia enfortat el coure. Boles de foc, sobre sobredirigers, deurien ploure la batalla que em prenguèrem des d'esforç. Somos visionaris en terres sense futur. Iga o no digue'm l'aire que fa respirar. Iga i tinga, que què farem sense menjar. Miloristes currant i guanyant al mes. El que altres demostrages és gastar els teus diners. Trenca, rebenta, no desen en manillar. Tenga, inventa la teua legalitat. Menys opressió i més llibertat. Que la llei reconeixi, Mira la miseria, la miseria te diu asò de cada ja la glòria. Jo me toca errer, pique reclamando sempre to ventura mia pel sentir la nostra ve. Mira la miseria, la miseria te diu asò de cada sabor e de ja la glòria. Jo me toca errer, pique reclamando sempre to ventura mia veu. Jo so veu Són veus que no callaran. Vinga, afanya't, que la falla cremaran. Pum, explosió d'opressió i conmoció, d'assassins amb ja smog i corbata. Són solució, comprensió i opinió d'una joventut que no canxa el cap i calla. Molta censura i manipulació, i els mitjans de ja, de comunicació. Jurem que sí, no em diga que no. Sistema capitalista, aquesta és la situació. Parèntesi, el grup de rap de Pego, partint la pana, per començar a tranquil·lets, però lletres punyents. Mira la misèria, espectacular temazo el que s'acaben de tirar els de Pego, que no sigui l'última vegada que vinguin. Benvingudes al pim-pam-pum. Continua. Bé, bé, bé. Sí, us ha agradat? Bé, bé, bé. Bien, sí. bien, Quan bien. sembla que, que ja no queda real al País Valencià, a... jo, jo és, és, és, Em té alucinat, em té alucinat, és la mina inesgotable que... Cada, cada X temps et treuen grups nous, es barreja entre i ara es diuen d'una altra manera i no sé què, però bé. Bueno, tot el que porten sempre és canyella branca, és el bo i millor, i aquí ho tenim, Aquí ho tenim perquè perquè ho diu? Continua el pim pam pum, segueix la 164a edició, ara és el Manol el que obrirà foc, amb què tio? Vinga, va, pues, em tiro un tema de, també de, de rap combatiu. Eh, en aquesta ocasió des de La Rioja, a una ciutat que es diu Pradejón, oh. i porto els Reis Jaine, Eh, amb un tema que es diu violència. No sé si eh, s'estrena, però jo diria que sí. Diria I... que sí. També diria Aïe. que sí. Anem a <fixen> gobierno anula el trabajo al obrero, estamos en cero. ¿Cómo te mandan a casa los sobres facturas pidiendo dinero? Es imposible. Y así vienen los embargos, se agotan los subsidios y crean depresiones por presiones por dinero hasta suicidios. ¿No vais a valorar esto como un homicidio de Estado? hey tranquilo, que solo he preguntado. No te pongas a chillar, no vas a solucionar nada gritando en el bar. ¿Sabes? Hablé con un colega, le pedí las llaves, cogí el coche. Viernes por la noche, pasé por una calle, me iluminó el detalle. En una fachada de una casa abandonada, no estaba callada. Es más, gritaba y decía que todo, todo, todo, todo, contrato mal pagado. ¡Felencia! ¡Tanta mentira hacia el pueblo! de los gobiernos, que no me lo invento. Ahora que se las van a apañar para que seamos nosotros los radicales violentos. Pero estoy mucho más capaces metidos en disfraces de personas sensatas, trajes, corbatas, conferencias de solidaridad para vender la lata. No hacen nada por el pueblo, lo hacen todo por la plata. Hay tantos estados metidos en la cumbre que nos mata poco a poco, que en las grandes corporaciones están los mayores locos. Donde en las grandes corporaciones están vienen estos mayores locos. ¿quién Vienen mayores locos, bien los mayores locos, mayores locos, tanto contrato mal pagado, ¡Violencia! tanta mentira hacia el pueblo, ¡Violencia! tanto plato vacío, ¡Violencia! tanto desempleado, ¡Violencia! vuestra globalización, ¡Violencia! vuestra contaminación, ¡Violencia! vuestra desinformación, vuestra has semblat comentar inici final de de Linkin Park, no? sí, ha, ha utilitzat bases d'un tros de de Linkin Park, de eh? Crawling, pues... potser? No. no, no es dius. Ostia. coneixia gens, m'han encantat, m'han encantat, o sigui, deu nidor, llet esponyents, música sí, sí. guapa. Bueno, impressionant. Per, per I, diola, eh? Aquesta era per diola. Aquesta sí. I què deies tu de, de, de Pradejón? El pradejón, Pradejón, de orillas a l'Ebro, a orillas de l'Ebro, entrelo, dos i Pradejón. La mítica ai, cançó ai. de Piperra, Gora Sartaguda. És, és veritat que, bueno, és, és Pradejón, sempre que sento Pradejón em recorda, em recorda a Gora Sartaguda. Au, papi pèrrec, me Déu. Molt bé, més música combativa, continua l'edició 164, estem aquí, Agustito, Agustito, amb els companys de... i companyes del Pim Pam Pum, esperem que us estigueu passant bé, ara és el Ricky el que ens ve a tirar un altre tema zarrangano dels seus, que ja no obre foc, ja la cosa comença... A... Sí, però ara em sumo al blog Hip Hop. Ben hecho. Venga. Vinc una mica rezagado, com, no sé com es diria en català això. Mm. Enrederit. En en no, en no volia dir retrasat. No. Vinga, família, vinga, vinga, vinga. una vinga. És que riqui, tio. Retardat. Bueno, pues això, que porto hip hop, <ríe> també, però una mica més tranqui. Bueno. Sí, i és un... vell amic nostre, és el Oka. Ah, senyor Oka. El senyor Oka. Que va fent bolus, Sí, sí, sí, no para. Pues aquest home només l'havien portat en col·laboracions amb, altre, amb altres grups, però avui porto... Avui ve ell ell en solitari. Ella, de fet, no és en solitari perquè... Bueno, crec que són els tres... O, o hi ha una, un noi que es diu Alar, que no sé si també forma part de la banda, o si és un, un invitat. I després també un altre noi colombià, que no sé el, no sé el nom, però aquest sí que sembla que és de, de la banda. De la banda. I també canta una mica en castellà i en català, fins i tot. Molt molt bé. I a la ora, el senyor Oca amb el amb el tema autòctons. Fumli. A parlar el Sr. Oka Salto a l'escenari amb l'estil malfactor, vibro de debò No dubtes, no excuses, no paraules, enverinades com les meduses Fer-me feliç és fàcil, no tu creus Digue-li al company que connecti els altaveus Que aprofito cada caixa quan és al meu torn Per deixar el cypher calent com un fort Me'n faig creus, jo me'n faig creus Que ens treguin dels carrers apuntades de peu Que traguem tanta merda pensant que serà breu Mantenint-nos de peu quan cauen pals per tot arreu i si no t'ho creus, surt al carrer i observa que creuen com un lleó al pas de zebra Bombardejats amb principis i valors de merda Condemnant l'espècie humana i el planeta Terra Hey, mira de ser feliç, mira de ser precís Mira de ser el bou que mou l'herada Tant si n'hi com si plou Mira de ser consist, mira si et commou L'objectiu que mou, i si no és així Mira doncs canvia el xif Ningús ningú per dir quin camí has d'agafar Quin serà el teu destí i aquest dedicaràs Bon records a plaça, països catalans Amb skaters amb piel roja cap al tard improvisant Rap de carrer és el que ens ha creat De les cors de Sant Antoni i ara connexió amb Raval Dos catalans i un columbià Fent directes en connexió Concert, o a la plaça fem freestyle, així és com hem crescut, viscut, l'estat pur I el temps ens ha donat un estil més madur, temut, ben dur, no pas pladur on el talent és llum i la llum ha convertit les penes en fum. Digue'm que t'estimes, que sents i creus en el que rimes, que escrius per fugir, sentir-te lliure o per destruir-te i culminar amb l'estat de ruïna, però podràs posar felicitat al punt final del llibre i molts van caure en el parany. Van buscar la fama i van acabar amb fam. La cosa és de cos i ànima fet amb el cor i les mans. La crisàvida del present és l'oruga del passat. La llibertat és coneixes a un mateix, saber gestionar els sentiments saber on es pot arribar. Va? no és qüestió d'espai vital és observar l'estreta línia entre l'ego i el complex d'inferioritat pots agafar la galleta d'aigua freda que fa molta calor estem fent la barema així que traurem el rei més dolç, en el bols de la vida seguirem donant hip hop, rostres pàlids uh. i pell roja, druides i bruixots yo, buncha calaca, San Antoni contra el daca, de nuevo papa los catalanes y los sudacas huevos pericos, sofrito, pan con tomaca cumplo la tradición y el tupe sebra con una caca, aquí no existe santa sin un tronco que hace caca, invita Será el tipo Marrafa improvisando en mapa con gente de toda la raza no nací en Barcelona pero el rap en mi casa ahora tengo familia en cada plaza en cada cuadra Barcelona me agrada punyeta con butifarra romesco calçotada parigola entre calatas pura dinamita para tanto flora hasta tu chica grita cuando la crítica se aplica de fucking teachers su rastro de vivo entre druitas mientras sin poco magia ando por hosta franks con alaro con fast pills en españa Y muchos más que me faltan por mencionar Creo en la independencia porque creo en libertad Yo creo en el Raval, Barcelona interracial Llegó este puto rojo, trajo anestesia local Parleme en catalá, el vermel y ilegal el nom. Déu-n'hi-do, quina proposta, tio, més, més hip-hop fosc, tio, però ben, eh, ben guapa, ben guapa, sí, també. Ben, ben que havia sonat sí. abans, per exemple, però... Ha sigut un canvi de registre dins del mateix estil, però important. M'ha agradat, eh? m'ha agradat molt, molt, molt guapa, tant sí, sí. que... Mm -hmm. que ja portaré deu... més coses d'aquest, perquè m'he escoltat el dissencer i, i n'hi ha unes quantes que valen la pena. Clar que sí. Les anirem cada mm -hmm. molt bé. Com, com busquem? Som autèntics <laughs> caza... caza... caza temazarranga, no? Es podríem dir. <laughs> És veritat, eh? O sigui, ens busquem allà on sigui, allò on sigui. No ho he dit, aquest és de Barcelona. Eh? La Barna. Sí. Durant, sí. La, durant la cançó ho, ho diu. També sí, ho diu algú del Raval, Raval sí, sí, sí. No? no sé què, bueno. Sí, diu varios noms i, i un que és per... de Hostal Franks i, uh -huh. i el de Colòmbia i bueno. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la proposta que ens, ens ha tirat al mestre Tecles, molt guapa, molt guapa. Uh, continuarem endavant, si us sembla, seguim Vinga. amb el programa Continua, això no s'atura, encén Saturador. Uh, arriben ara mateix arriben els Gatxamiga P15, que no és la primera vegada que ens venen a, a dir hola, però que és, per nosaltres és tot un encant i una joia que estiguin avui aquí. Aquesta banda d'Escapung de, de Petrer Alacant, la Can, al País Valencià, amb l'Edu a la veu, el Ricard a la guitarra, el Bufill al teclat, el Pablo al baix, l'Adrià i el David a les dolçaines i el Carles a la bateria i el Jaume a la percuta. Eh, Gatchamiga P15 és també el títol homònim de l'LP que han tret eh, aquest 2015, és el seu primer eh, disc, és el disc que estrena, i en aquesta ocasió porto un tema que m'ha encantat, boníssim, com sempre nanos us partiu la pana, és aquest Terra Morta, i eh, ho deixo perquè soni. Vinga. Esquerra, som com un arbre que ningú el rega, esperança a la nostra societat. Va, Llaruc, el pim amb els Gatchamiga P15. Tremenda, tremenda, aquesta terra morta. Esperem que us hagi agradat. Aquí s'ha fet una miqueta de, de, de bon rolleta i així, o sigui contents, Bé, sí, contents sí, i contentes. No falla mai, eh? Això de l'estil obrint pas, no? Per, sí, és, és, és, és aquest estil... Alegre que... i combatiu. Alegre i combatiu. Sí, a sí. més, és, és molt de festa major, no? Que és on, sí. on estem una mica ara. És, que... és època de festes majors és veritat, té raó el Manolo que ara hi ha festes majors arreu després de l' jo, cada, nit, cada cap de setmana, una d'aquestes no. sona en algun poble. Sí. Per, aquí, no. per sort, perquè a més tenim una, una gran varietat de, de grups que treballen aquesta línia de música combativa i festiva alhora. ben guapa, ben guapa la proposta dels desgatxa amiga a 15 que no sigui l’última vegada que vinguin que ens encanten. Molt bé segue el pim pam pum. ara és el Manolo el que agafa el relleu per foter li una altra, una altra volta de torca, la cosa? A vercí, sí, mireu. Avui no, no he vingut molt tranquillet, ja ja puc ben dir. Has vingut es barat. He vingut una miqueta es barat, sí. Mai hi eh... el hip hop que ha portat al sí, sí. Eh, sí. més tranquilet que que portava avui. I aquests, bueno, no, no, perquè, no, perquè, no. perquè sí combinen, són un grup d'escapunk de, i, i bueno, ja, oh. ja, ja veureu la, la, la combinació que fa. I són els Rambo Okis des, de, des del DF. <laughs> Amb un tema que es diu puto sistema, ja, ja veureu que la meva recerca de, de l'escacore d'Amèrica Llatina no... És inexpugnable. No, sí, no para. Molt <ríe> bé, fum -li. Seguimos en la bretxa. Tema macerranga, no mm. per la vena. Gang, gang, gang, gang. Gang, gang, gang, gang. Molt Déu n'hi do, do, Manolo. Com te les gastes? Brutal, brutal. O sigui, escapum, però ben fet. És sí, sí. i... una mina, eh, també, això. Api? Sí, no? Mm. Escapure. Escapure, no, ben, ben fet, ben guapa, boníssima i brutal. La proposta de, de l'amic Manolo, com sempre. Que esperem que us hagi agradat allà on estigueu. Què, panya, després d'aquest tema, millor, no? No digueu que no. A no veure, no el, no. el Riqui... Riqui, amb què ens farà sentir millor? Bueno, tu, a mi m'ho he, he buscat bé, eh? jo també em veig cap al País Valencià. T'has fet venir bé. No? Sí, són el, el zoo, aquesta penya que li foden fort Buf! últimament. Pues estan preparant coses noves, o han tret coses noves ja, que diuen, es diu així, escenes quotidianes volum, volum 3. De tema no en tema zarrangano i tiro perquè em toca, doncs. Sí, no? vaig pillar el, el vídeo i, com sempre fem, no? les traiem l'audio i cap al pim-pam. Es, espectacular, el zoo. O sigui, aquesta banda han, han començat i han sortit com un tret. O sigui És, és estatusfèric el que estan fent. Brutals. M'encanten, m'encanten. Xicha! ícies de Déu per baix. Compli amb l’ablució i l'oració, però no espera que l'espere. cap verge allà dal ni cal nova jornada, replega el material. Carrega la motxila, una aigüeta va i arrogar. Ei per tota laa ciutat si fred fred si calor del so carrat. Cal a un euro. Busca el viri, fuig del madero, recordo quan intentaren deportar un tast de la gentilesa policial. Intrus a l'Europa fortificada, el fill de la misèria penjant de la plusvalua Pensa, pitjor seria estar al FIE, la contradicció de l'esclau sentint-se lliure. I a la tele del bar mediterrani, fossa comuna d'àfricans cementeri. Mare mortum, qui parlarà d'esti holocaust? Continua la ruta per Oriols i veu un repartiment de menjar només per a espanyols. I rap, li s'enfla l'allogular. No em durava ni dos dies al Senegal, Patans. Rap sobri, contra el racisme que queda als nostres carrers. Colpejant amb el vers, escenes quotidianes, so, volum 3. Sí, sí, es, es queden a gust, efectivament. Es queden a gust, queden a gust sí, com ens deixen nosaltres, Agustito. Agustito, proposta... Ja punyents, com diem aquí, eh? ben punyents. Sí. Proposta de màxim la que sempre atiren els o. Aquesta penya no, no, no tenen un altre ritme que no sigui treure tàctiques brutalitats en forma de, de cançó. Molt guapa, molt, molt guapa bé, la molt proposta. Jo ja deia que, que era fàcil. La, a... sí, sí, no? Comportes no? era... temazos, temazos així, doncs... Pues... Se'ns ve, no? Deus, ara, va i bé, va bé. Ah, amb va això no defraudo. <ríe> <ríe> molt bé, molt bé. Continua aquest pim-pam-pum, continua anant ja cap a, cap a la meitat, encara no, però s'encamina cap a la meitat del programa. Ara ens venen a visitar els Antídots, si, si aquest programa ja en si és un Antídot per, per les que fem i també per, per les que ho escolteu, esperem. Uh, també ens agrada portar a gairebé cada programa un, un grup que es diu Antídot. Aquesta, aquesta banda no és la primera vegada que ens venen a, a visitar. Els han títol la banda d'escarroc de Berga, amb el Miquel a la bateria, el Marc al baix, el Xavi a la guitarra, el Jordi al teclat, el Pere i el Joan als saxos, el Jordi i el Guillem a les trompetes i el Xavi a la veu. És, un, és una banda també jove, de, de Berga, com hem dit, eh, és un grupazo, és una banda que fa molta, molta patxoca amb aquests eh, ritmes eh, ben fets, ben trobats i amb lletes punyents, com ens agraden aquí. És un tema que s'extreu del seu irripipum del 2013 i que es diu Sortim al carrer. Mm -hmm. ès ja aquí Sens si com el món, perseny un camírrit l'edat de sortir Sotida mostrar que al un poble festiu i molt proper, proper per tothom Igua per tothom Tothom té cabuda al carrer. Lliure de mentides, lliure de barreres, aquesta és la nostra identitat. S'assuma, s'olora, s'acosta, és l'hora de trencar amb les lleis. Poder popular, les hi farem cas, milladres, mafiosos, lirreis. Aquesta nació ara té ganes, ganes de sortir a construir. Un nou país, sense estafadors, hem de fer ja la revolució. <totipen> Sortim al carrer, prenguem per bandera la força d'un poble que vot bon libertat, lliure de mentides, lliure de barreres. Aquesta és la nostra identitat. pel carrer, per bandera la força d'un poble que vol llibertat, lliure de mentides, lliure de barreres, aquesta és la nostra identitat. Aquesta és es la nostra identitat. Radiotrama al 91.4 Molt bé, família, doncs com sempre donarem pas a la secció informativa a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença amb un acte que serà divendres 17, demà mateix, a partir de les 8 del vespre, cinefòrum a l'Obrera, amb projecció del documental La 9, Los Olvidados de la Victoria, presentació a càrrec de Daniel Marcos i Artur Rodríguez, historiadors, 39 anys, després seguim en resistència i després d'això hi haurà cafeta de Rans Abel Centre Sud amb, amb l'estrena mundial de The Swing Flying Hellfish. Uh, suposem que serà una banda que, que donarà que parlar perquè l'estrena mundial sona molt bé. Tot això, com, com hem dit, al, al Centre Social Autogestionat l'Obrera, uh, que és a l'Avinguda de Barberà 142 d'aquí de Sabadell, acte indefallible. El següent acte és un acte festiu perquè estem a l'estiu, perquè en un munt de, de festes majors, però bueno, per el que sigui en... Hem, hem volgut avui destacar les festes majors populars del poble sec per un barri lliure, tropical i antipatriarcal. M'encanta això de lliure i tropical, i antipatriarcal també, eh? però tropical, de què? No? Però, però és guapíssim. Eh, són unes festes que es porten a terme dissabte 18 i 19, i, i diumenge 19, volem dir, dijous 23 i divendres 24, i dissabte 25 i diumenge 26, tots de, de juliol. El, el dissabte 18 a la plaça Sortidor hi haurà concert a partir de les 9, eh, amb, amb Malaçanya, Barcelona, Gypsy, Krimzer, Krizmer eh, Orquestra, perdó, i Sonidero Mandril. El diumenge 19, també a la plaça Sortidor, hi haurà trobada de hip-hop al barri amb Atacados, són Anthony Family i Holmes Homes Llúdrigues i Se Fuga. A més a més, el dijous 23 al carrer Hortes hi haurà també Nit Flamenca, a partir de les 10, i, i també tindrem el 24, el divendres 24, també al carrer Hortes, concert feminista de festa major amb les rúbies, la tia Carmen, que han sonat aquí al pim-pam-pum, boníssimes, boníssimes la tia Carmen, i DJ Dinde, festa feminista per a les festes del poble sec, el, el divendres 24. I dissabte 25, també al carrer Hortes, hi haurà a partir de les 10, bueno, hi han activitats tot el dia, eh? això que, que quedi clar, durant tot el dia fan activitats, però però només... Destaquem-les dels concerts perquè si no, no acabaríem mai. Eh, el dissabte 25, com deien, hi ha concert en Comando Comando H, Comando Làgrimas de Sangre i les Hores 5 DJs, i el divendres 26, eh, també al carrer Hortes, eh, a fi de festa amb guerra d'aigua i fi de festa per tot l'alt. Festes del, del, del poble sec són festes populars i autogestionades, lliures de sexisme i opressions. Uh, el següent acte que, que portem a l'agenda és un acte que ja fa temps que va, que va començar, és el cicle de música al carrer de, del mes de juliol del 2015, uh, és el parasol de Can Capablanca, aquí al Casal, cada, cada juliol munten un cicle preciós amb, amb un munt de gent que, que ve a prendre una tapa i una, i una canyeta, van, van actuar de Bloody Feet, van actuar de Rigodonians, van actuar Mirabel, i el següent són, sempre són els dimecres a partir de les, de les 10, més o menys, perdó, a partir de les nou, el dimecres 22 eh, hi haurà actuació de Polen, que ens fan jazzfusió, i el dimecres 29 vindrà el nostre company, el Carles Velda, eh, amb la seva cordió inconfusible. Tot això, com dèiem, al carrer Comte Comteixofre, número 30, aquí al casal independentista i popular Can Blanca. I per tancar l'agenda d'avui, que era molt corteta, per això ens hem esperellat bé els actes, la Revella de Sant Jaume, el 30è aniversari a Barberà del Vallès, Revella de Sant Jaume, organitzada pel grup de joves del casc antic, divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26. El dissabte 24 amb les, amb les jaumades, la bastonera, el sopar i els concerts amb, amb els digeis també. El dissabte 25, bicicletada, caminada, batucada, hi ha un munt de dades, eh, jocs d'aigua i canó d'escuma, tas de cervesa, paradeta, sopar al carrer i ball amb, amb orquestra. I el diumenge 26, concurs de truites i porró, paella popular, glosa i garrotins, taller de sardines, representac eh, representació de l'auca històrica i ron cremat amb avaneres. Tot això serà, com dèiem, el 24, 25 i 26 al carrer, carrer Migdia de, de Barbala de Vallès. No s'ho perdeu. Fins aquí la secció informativa del programa, que venia poca regaleta. Pim, pim, pim, pim, pim. bé. bé. bé. Un poc carregadeta, però bé, però, bueno, però Déu-n'hi-do, no? El que venia, venia fort. Clar que sí. Són, són sempre actes del més suculent. Sempre ens agrada dir-vos que, que, sisplau, que, que hi aneu, que hi aneu a tots aquests actes, que de fet el la, el que és el poder popular es fa dia a dia i es fa acte a acte i tot això també ho és i que, i que si podem ens hi veurem. Sí, sí, sí. I, I no ho hem dit però demà comencen les festes majors de la, de la, floresta, de la floresta Que, que tenim un, un bolazo allà a la floresta Aquest cap de setmana no, el següent el, Em sembla que és el, di, el divendres diria Que hi ha tasques i després toca inserció i, i, i els còduls I tindrem Uau, allà una no? festassa enmig de, de la muntanya que, que, bueno. Hòstia, I també són festes de, de Montflorit Oh. Fan el FAM, que és la festa alternativa de Montflorit. No, no sé dir gaires detalls, però sí, hi ha, hi ha festa també per Sardanyola diria que és aquest cap de setmana. I bueno, i, pues, ahir, ahir també, trobareu, també ho trobareu, més allà del fan Freak. també hi ha vida. <ríe> S'ha d'anyaca profunda. Molt segueix bé. el pim-pam-pum, segueix el menor en aquest cas, se'ns agafa el relleu. Vinga, va. Què portes? Doncs pues mira, em tiro el meu segon tema d'escacore de, d'avui, de, de, uh, aquest bastant més canyero que, que l'altre, ja us he dit, que a partir d'aquí cap amunt. I en aquesta ocasió des d'Anhem, Califòrnia, porto els Mafia Russa, amb un tema del seu disc del 2011 del seu disc Hong Kong Horror del 2011 i porta un tema que es diu Sin un Dios ja veureu que en aquesta ocasió hi ha més core que Ska però espero que la disfruteu ahí, ahí, venga. Chicha chicha Mafia rusa involucrado Ska con estilo para atrás Sin un Dios Sin un Dios Sin un Dios You're not Eclèptics, com, com deia el Ricky com a com els Sucky Quina veu, tío. La subtiles, puta, hi ha una desgarrada impressionant, impressionant brutal de necessitat la proposta tant ha... la secció escaquejada com sí. l'altra, eh? Yeah. A la les su... més subtil, més subtil, però, sí. cançó última sí. més subtilet, però, eh, però a... també Dóna bé el temps de respir, que necessita sí. tots el, sí. tot poco, necessita el, el seu... <ríe> per mirar-te, per veure a, a qui li vas a dar bien, bueno, és, és així, és així. Molt bé, guapíssima, guapíssima i brutalíssima la proposta que ens ha portat el, el Manolo amb els seus temes suculents. Deu-li que com te l'estires, amic. Ben guapa, continua el pim-pam-pum, continua ja més enllà de la meitat que ha passat l'agenda, no fa baixada, però... però però comença, comença a posar-se la cosa tensa. No sé si heu, si us n'heu donat en aquesta darrera cançó, però ara ens vindrà el Rick i ens sembla... Sí, sí, sí ara m'ho ha ficat difícil. A, a, a, venga, a més del mateix. Vinga, va, ho provaré, ho provaré. Porto una estrena, un grup que es diu... Si ho llegim, l'acrònim és BBM. Però, però que vol dir visty uh, brutal music explosion Wow <laughs> molt a més quan, quan dius que, sí. que, que significa eh? sí, sí, tot sencer. impacta <laughs> més sí. Què fan aquesta colla aquesta colla fan punk un punk rock dirím i bueno, porto una demo del 2003 Impala demo 2003 volumen 2 i la primera cançó que és la que porto canten però les tres següents són, són acus una punkejada, una punkejada bona, però, però sense, sense lletra. Sí, M'ha sorprès ah, molt. I bo. he portat la, la que sí que xarren per, bueno, per no? música combativa per, i per tal. escoltar-ho tot, bé. clar que sí. Cabernet del Bo segur. És la primera, es diu Ídem, suposo que vol dir 1, perquè després la segona es diu 12, la tercera es diu 6 i la quarta es diu 11. Vale, Som uns catxandos, eh, aquesta gent. Una miqueta semblant al final que vam fer escrit en l'últim programa. De... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escrit i no I no escrit, I no escrit eh? també és veritat. Es va sortir un final l'últim programa apoteògic. Sí. Pues Por res, porto els BBM els hi direm així, per abreviar el seu tema idem, número 1. Nemi. Autèntica, eh? Guapa, guapa, guapa. déu nhi No sé, vosaltres, però ens estem passant d'allò més aquí als estudis de Can Capablanca. Guapíssima, eh? He de dir Guapíssima. que musicalment m'han agradat més les instrumentals, però no, no els he triat per això, no, perquè no cantaven, mm. perquè pegava més a... Perquè es veies una miqueta també. Però, però si, si ho podeu pillar el vol, a això, ja... Val molt la pena, la veritat és que apunten apunten maneres o han maneres. 2003 has dit, no? Sí, o sigui que, hauré de buscar, maneres. això és el que, que hem arribat, ja buscaré si coses no, posteriors. Deixar, sí. A veure a veure què ha passat amb ells. Clar que sí, molt guapa la proposta del Mestre teclas Continua el Pim Pam Pum en la seva 164è edició, que no canxo de repetir-ho. Aviam la 170è, però ja després, després de, de l'estiuet. De sí. ah, anem ara amb els Caos Urbano, la banda de Pum Goi formada per skinheads antifeixistes del Covendes a Madrid. Uh, és, un, és un tema especial, és un tema zarrangano en tot enorme, ja veureu, és pràcticament un himne, l'acaben de treure, és un tema que s'anomena Los Matos el Estado, és un tema que a més caus uh, Urbano no ho no fan sols, sinó que ho fan amb el fermi Moguruza i el podri de, de Ratzinger, uh, està extreta del videoclip que acaben de treure i ja veureu que no, que no defraudarà. Ahí va. Caos Urbano reventant el pim-pam-pum, reventant els estudis de Can Capablanca. Què us ha semblat? Quina col·laboració. Eh? Brutal, eh? Déu-n'hi-do. Déu el Fermín, quan, quan ve a algun tema o algun escenari, ve a el que ve, eh? No... Ve per feina. <laughs> <laughs> molt guapa, molt guapa la proposta de Caos Urbano. Seguim endavant el programa. Fa encara més baixada, però, però això no s'atura. Ja veieu que estem estem destapant el pot de les essències. Estem <laughs> posant el K diaret. Que, amb què, què sorprendràs ara? Demà? Vinga, pues, en, encara no, no donaré pas a la secció d'Espeine, perquè que som tan estrictes en Us aquesta secció... Ens una mica? <ríe> vale, vale, vale. Sí, perquè bueno, tenim unes condicions per entrar a participar d'aquesta secció, que llavors aquest s'he dit, bueno, més tard ja, ja donaré pas. I bueno, porto un grup de, de punt de, de Caracas, són els Siete Balazos, amb un tema que es diu Dispara Venezuela, i, i ja ho <ríe> Que no dispara i pim pam pum com a l'estirada. va. Ya, ja, bueno, con que sentenia alguna cosa no l'he volgut ficar a la secció d'Espeine. Eh? No, no, però musicalment hi, hi, hi, hi hagues entrat, eh? estava, sí. Sí, sí, sí. diuen poques coses aquesta penya, però les que diuen ho diuen molt clarament. molt, bèstia, molt bé, m'ha semblat molt bèstia i molt guapa, molt guapa, impressionant la proposta del Manolo. Ten pujar el Paci reventant els timpans a a i a tothom aquí del Pim Pam Pum. Segueix el programa de música combativa. Esperem que us ho passeu la meitat de bé que nosaltres. Segueix el Ricky amb un altre tema no, cerrangano. Jo relaxaré una mica les coses, eh? <ríe> a veure... Sí, eh? això, això s'havia de calmar sí, sí, en sí, algun sí. moment, perquè anàvem molt les marades. Després tornem vale. a pujar, no us preocupeu. Però jo ara baixaré una mica les coses. Porto una banda de Florida que es diuen Against Me. Però porto un... Bueno, un acústic d'un tema que es diu... Les pintes de Guines et fan fort. <ríe> <ríe> és certa, eh? diu l'Eric. Quins, quins noms que, que es posa la penya a les coses? I re, mira, és molt catxonda, m'ha fet molta gràcia i la, la... No, no. me l'he volgut punxar. No? Estem al, a l'estiuet, doncs pues anem a gaudir-ho. I a per una altra pinta. I a per per una altra pinta. <ríe> its sits by the elevator doors It's been 37 years since James died On St. Patrick's Day in 1964 She could not déu sí que és veritat que anava més trotant. Sí, l'hauria però... volgut posar més cap al principi, però mira... Vull... Però a mi m'ha molat molt la sí. proposta, molt, ah. molt guapa. Sí, sigues... La penya yankee i tot t'ho fan més melòdic, abans deies fora de mi, però és, <laughs> és veritat. I ben guapa, ben però guapa. és no, ah. ben... en acústic, no... Hmm. La resta de música no és... No és segur que amb la bataca cangela. i sí. tot això exactament. Però, però han queixat molt bé, eh? Han queixat de puta mare, clar que sí. Això és el pim-pam, això continua, això no defalleix. Ei, eh, a veure què portes. A veure, ah, totes aquí, tio. Tornarem a cargolar una mica més. Uh, porto, mireu, porto un tema que, que m'ha recomanat una, una persona, que, que no hi és, però que sempre hi és, la meva estimada Noelia, a la que vull dedicar aquest tema, que avui mateix m'ha dit ah, vinga, va, que busquem música i tal, i, i m'ha començat a passar temes i y al final me, me he decidido para acá porque es un tema cerrangano del Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo Am, a mes no ve sol vean al Klaus Grotten cantante de Vómito y de Inox y es un tema que se nomina apostando por el punk muy, muy propio de él, del Manolo y al, al LP ya veremos si es. intentaré no riure si todavía no te qued, o sea, si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí del 2014 dedicada a la Noe Condella Au bye, Manolo Oh oh oh oh Con el paso de los años siento que han aumentado Las razones que me llevan a apostar por el boom Con el paso de los años solo habéis corroborado Que es la peor bajista Yo me he caído casi continuamente cuando me he levantado y he apostado por el boom. Y puedo desparramarme de nuevo muy fácilmente pero al consolidarme vuelvo a apostar por el boom. Back back for Don el paso de los años apostamos por el sol it's wild as El pim-pam-pum, oh, eh? <ríe> enganxada de toro, aquí parlant de si tenim nova cunya o no. <ríe> Home, és que bé, molt guapa, està molt, molt guapa. molt ben provada, eh, Isma? Sí, sí, la veritat és que... El pim-pam-pum. No, no, Isma no, no, eh? que ha sigut aquí la, aquí la clavada avui. Pues no eh? Sí, eh? sí, sí, doncs no pues eh? merci, no, eh? Molt, molt xula, molt xula la proposta de la, de, la companya, de, la, de la meva companya de vida, la Noelia. Segueix el programa, encara més baixada, si cal, encara una altra, una altra volta de tuerca, que diem. Ara va el Manolo per tirar una altra de seus temes. Arranganos. Sí, farem ja una vuelta de tuerca i, i més d'una, si s'escau. Si I és que ara sí que sí, dono, dono la benvinguda a la secció Despeine. Ara sí yeah. que sí. Vinc sí. yeah. bé perquè després eh, també porta jo el meu Despeine. Sí? sí eh? Bien, bien, bien. bien. Pues mireu, a tope. M'estreno en aquesta secció avui amb un altre grup de, des de, des de uh, Venezuela. En aquest cas és un grup, un grup de punt crast, són els Amordazados, i porta un tema que es diu Cada dia no s'absorben més i ja veureu que entra totalment en, en aquesta secció. <ríe> molt bé, molt bé. Despentina'm-nos, doncs. Gell de qualitat, pim-pam-pum, reventant timpans des del 2009, tio. Sí, sí, ja hem dit que, que feia baixada, però Bum. els cors no, no paren de, de bategar mai. Ets un bèstia acabat, tio. De vegades o sigui, de de em deixa meravellat, tio. O sigui, què és això que has tirat, tio? És cr Crash Punk. Últimament estic descobrint aquí un món de, de despeine. Aquests no trotaven, eh? Aquests no trotaven. Eh, això mola molt. Va ser com molt innocentment ho vam dir, no? I ho, I, ens vam, i, ho, i ho fem, no? I algú no em porto bé. cap, mira, perquè no, bueno. no he tingut temps, però sí, sí, sí, sí. És, és, és veritat, és, és secció oberta totalment, és secció que a més ens encanta que la penya també ens digui propostes i tal, tot allò que sigui passat per ventilador es fefion de pel mestre Pollastre ah, sempre, el tenim, sempre el tenim, present. Sempre, de fet, bueno, i tant que sí, sempre el tenim present. Sí, sí, de fet, a veure si ve un dia aquí a estirar un de Spain, Ja li estiplica. L'endemangaña. la cresta, a veure si, a veure si ve a Pollastre. Clara, perquè estem liat també el... amb, amb, amb la menuda, amb la menuda i tot plegat, sí. Clar, però horaris no, bueno. Sí, és veritat que el Pollastre sempre és gran. Les cancionetes així sí. cultes. I si no ve, i si no ve, haurem d'anar. I si no, ve, ja haurem d'anar. No, no, no. no, no, no. Eh, pollastre, ja ho has en sentit. Un allí, eh? És una amenaça, sí. en tota norma. Molt bé, comapíssima la, la proposta del Manolo, continua el pim-pam-pum, molta, molta, molta baixada, ara ve el Ricky ja a, a tirar sí, de les sí, últimes un, naus. Sí, sí, cartutxos, però, bueno, és un cartutxot, això, eh? Una recortada en tota regla, <laughs> perquè continua amb la secció d'Espeina, que ha inaugurat avui el Manolo. Porto una penya que es diu Dièresis, que dius, això és... Or... Rombeta pachanga Catalana eh. o, o Hardcore <laughs> pel nom <laughs> aquest. I evidentment és una hardcoreada, una hardcoreada humana, de, des de Madrid. Són de Madrid. També ho vaig comentar que hi ha una ràdio a Madrid, el Catedo Pain... Ah, sí. D'allí jo hi ha anat rascant, rascant, rascant, rascant, i entre altres coses, a, a aquests, els diersis, amb el seu tema que es diu Fin Luego Principio, o Principios, amb la S allí. Fin Luego Principios. I res, a ja veureu. Posem el Ventilador al pim-pam-pum. Ventilador a tota hòstia. Delirium Tremens, amb aquesta cançó despantinada, monumental. Era el meu últim cartutxo, cartutxoc. Tremenda. Brutal, brutal de necessitat, tio. <ríe> sóc, autèntic ventilador. Dieres, sí, si amb aquest nom tan... No sé, a mi em sona simpàtic. Sí. El, el nom, no? Jo, la, -sí. Penya, la penya a casa seva, no es queixarà, no? Per lo caloreta si els posem aquí un ventilador puta mare. O sigui, jo no sé vosaltres, però aquí estem... En jo crec que si s'han fotut a votar com... <ríe> Com, pintava la cosa. Com pintava la cosa i potser no, no s'han refrescat. Eh? No, Però no. Bueno. <ríe> que, ens que ens ho expliquin. expliquin. Molt bé, molt guapa la proposta del, del Ricky per acabar. Per acabar aquesta 164a edició farem un parell de temes, arriba al final el pim-pam-pum, s'acaba la temporada i farem amb dos temes. El primer diria que, que el tiraré jo. Mateix, eh? Són els, els Cashback, la banda de hardcore formada el 1991 a la localitat guiposcoana de Renteria, Oscareria, amb l'Àritx Beristain, el Sorkun Rubio, el Gorka Lascano, el Gorka Sesma el, i el Carlos Osinaga. És un tema que s'anomena Malabareac mala, i està extret de l'LP Aracala del 2014. Ja veureu que és un tema preciós, és un tema guapíssim, també contundent, i que vull dedicar molt especialment al, al mestre Pujastre, que, que sap que sempre esteu ahí pel que haga falta i més, i res, que, que amunt amunt i força. I em sembla que l'últim tema del programa d'avui se'l tira el, el, el Manolo. L'últim avui, sí, me'l jo i marxo amb la, amb la Pobre Skak, que és un grup d'Skakore que ja vaig portar la, eh, molt bons. la setmana passada. Boníssims. Però és que he trobat aquest tema que, que he dit, els he de portar una altra vegada. I, bueno, des de, de Califòrnia, la, la pobresca, amb un tema que es diu rebeldia, que, que me l'he guardat pel final perquè, perquè s'ho su, valia. Clar que sí. Bueno, eh, penya, ens, troba, ens trobarem ja després de l'estiu. Hauran passat un miler de coses i haurem viscut segurament moltes coses, les unes i les altres, però amb moltes ganes de tornar i fins aquí arriba la 164a edició, fins, sí. al, fins al 164 hem arribat. Jo ja tinc alguna cançoneta guardada i tot per quan tornem de la sí? Sí? Sí, sí? De benvinguda. Bé, bé. Com, com se les guarden, eh? Aquestes, és que no, no, no, pots, no pots estar tan mai de, de buscar. Molt bé, penya, com sempre diem, ens trobem... A la xarxa. I pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta.